Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi min syaitan raja Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillah nasta'inuhu nasta wa nasta'firuhu wa na'umiru bihi wa natawakkalu alaih Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdillahu falamadillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilahillahu ahlahu la sharika lah Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alayhi sayyidina muhammad bari wa Amma ba'ala Fauz billahi wa ni'matuhu wa rahmatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri lafi khusr illa alladhina amanu wa amilusalihati wa dawasabil haqqi wa dawasbis sabr. sallallahu alaihi wasallam: "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fi al-jannah." Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hamdalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri kita kekuatan kemampuan untuk kita datang melangkahkan kaki kita semata-mata mencari ilmu kerana Allah Subhanahuwataala. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam mencari ilmu ni sampai akhir hayat kita insya-Allah. Dan kita buka kita hadis 40 muka surat 109. Kita masih lagi dalam pembahasan hadis yang kedua mengenai rukun iman dan kita dah sampai kepada rukun iman yang keenam. Iaitu beriman kepada takdir, atau baik dan jahat, ataupun qadar dan qadar. Ini memang masalah yang paling rumit sekali. Masalah qadar-qadar ini masalah yang paling rumit sekali. Yang menyebabkan beberapa golongan tersesat ataupun tergerincir daripada landasan yang benar. InsyaAllah nanti saya bahaskan semampu yang mungkin menurut pendapat-pendapat ulama kita dari sunnah jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Keenam beriman kepada takdir baik dan jahat. Buruklah. Baik dan buruk. Beriman kepada takdir baik dan jahat ataupun buruk sama ada yang telah berlalu dan yang sedang dan yang akan berlaku adalah dari tuntutan Islam. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Rasul iaitu la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in. Yeshalu an la ilahaillallah, wa anni rasulullah. Bagtani bilhaq, wa yu'uminu bilmauti, wa yu'uminu bilbaati ba'd almauti, wa yu'uminu bilqadir. Tidak beriman seorang hamba sehingga ia beriman dengan empat perkara. Iaitu menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahasanya aku Rasulullah dan utusan dan yang di, yang utuskan aku dengan benar. Dan beriman dengan mati. Dan beriman dengan kebangkitan sesudah mati. Dan beriman dengan qadar ataupun takdir. Hadis Surah Iman Tirmizi. Hadis banyak. Jangan kita salah sangka juga. Kenapa? Empat je. Masuk syahadah pula dah. Kalau kita bandingkan dengan hadis dua nombor dua hadis Jibril tu kan. Bila tanya tentang rukun iman. Nabi jawab iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar. qadar. Ha, ini lain pula syahadah, ada syahadah pula padahal syahadah rukun Islam kan. Ha, lepas tu, kemudian ada beriman dengan kematian pula. Kemudian beriman dengan hari selepas kematian. Jadi banyak sebenarnya hadis-hadis. Hadis mengenai keimanan dan Islam ni banyak bukan satu dua saja Banyak kalau kita kumpulkan semua. Nanti kita akan dapetilah, bukan kita lah Ulama' punya kerja, kita semua hanya ikut je kan Tapi siapa yang rajin tu nak mengkaji hadis Boleh Buka lah kitab-kitab Kutubusitah tu Dan selain daripada Kutubusitah pun banyak juga Jadi Bukhari Muslim, Abu Daud Tirmizi Kalau kitab Hadis tu yang bab-bab iman Nanti hadis macam-macam Kadang-kadang yang Islam masuk dalam iman Yang iman masuk dalam Islam Rukun dia tu macam berdampur Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8, kadang 2, 3 saja. Jadi sebenarnya bukanlah Kita kena hanya pilih salah satu hadis yang paling suhaif Itu yang paling menang Jadi ada satu cara bagi para-para ulamak musjidahid Iaitu mereka mentatbikkan Tatbik ni maknanya mengumpulkan seluruh hadis tu Dan menyesuaikan antara satu sama lain Akhirnya dibuatlah satu rumusan bahawa rukun iman enam perkara rukun Islam lima perkara. Tapi bukan bermakerti kita kita tak perlu percaya, tak perlu beriman, tak perlu beramal dengan selain daripada rukun iman rukun Islam. Itu merupakan asas. macam dalam rukun Islam tu di hanya cerita, cerita semayang puasa, zakat, haji, sedekah. Tak cerita pun pasal hukum-hukum ha, yang lain, hukum-hukum perkahwinan, hukum-hukum jual beli, hukum-hukum apa ni dan sebagainya. Nah, itu bukan bukanlah berarti tidak termasuk dalam rukun Islam, cuma dia hanya cabangan cabangan daripada rukun Islam yang paling asas rukun Islam tu. Begitu juga beriman rukun iman tu bukan berarti yang 6 tu saja. Nanti ada lagi perkara-perkara lain yang menjadi cabang kepada rukun iman yang perlu kita beriman juga. Nah, jadi jangan kita keliru dengan hadis. Tugas untuk meneliti hadis kan bukan, bukan tugas kita lah, tugas para-para ulama. Hari ini banyak orang terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru, trend-trend baru, wahabi, salafi, sikit-sikit hadis. Sikit -sikit hadis. Jadi, yang akan berhadapan, yang akan berurusan dengan Quran dan hadis ini para-para ulama mustahid. Kita kalau ada kemampuan silakan. Kita kalau ada kemampuan sampai tahap kita sebagai mustahid, ilmu kita penuh tidak ada cukup ilmu kita ilmu-ilmu alat kita untuk kita mengkaji Quran Hadis, kita kan digalakkan. Malah setengah lama mengatakan fardu kifayah. Bagi setiap zaman tu ada mustahil. Tapi boleh dikatakan yang terakhir tu mustahid zaman-zaman kurung ke 10 itu dah habislah mustahil. Tak ada dah. Yang ada pun mustahid, yang mustahid yang mana dia ni masih lagi berada di bawah, apa ni, kaedah-kaedah Atau usul-usul imam-imam Mustahid yang, yang yang lalu Sebab mustahid ni pun Banyak peringkat Ada mustahid mutlaq Mustaqil, ada yang Mustahid mutlaq khairu mustaqil Kemudian, kemudian ada yang Mustahid mazhab, kemudian ada Mustahid tarjah, kemudian ada Mustahid fatwa Ada lima-six peringkat Mustahid tu, jadi Selama kata selepas selepas kurun ke keempat kelima tu dah Mujtahid mutlak ni, macam Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Banifah dah tak ada lah Yang ada pun Mujtahid Imam Zahab, Yang mana masih lagi berurusan ataupun apa ni, mengambil hukum Menggali hukum ataupun dia panggil istinbad hukum Daripada Quran dan Hadis tapi masih lagi menggunakan usul-usul kaedah-kaedah daripada imam-imam Mujtahid yang terdahulu sebab apa yang hanya layak untuk bergelar mujtahid mustaqil ataupun mujtahid mutla ini hanya seorang yang boleh mencipta kan usul-usul kaedah-kaedah untuk menggali hukum ataupun mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis sebab al-Quran dan hadis itu bukan hanya kita boleh keluarkan macam tu saja Bukan hanya secara mudah kita boleh ambil hukum, baca quran terus. Kata ini hukum dia. Baca satu hadis kata ini hukum dia. Ada kaedah-kaedah yang, yang yang yang perlu diketahui. Dan mustahid yang mencipta kaedah tersebut, barulah dia panggil. Mustahid, mutlak, macam Imam Syafi'i, Imam Bu'anifah, Imam Malik. Dia mencipta kaedah sendiri. Dia panggil usul fiqah kalau nak nak keluarkan hukum fake lah. Kemudian setelah menciptakan usul tersebut barulah dia gunakan usul dia, kaedah dia untuk keluarkan hukum daripada al-Quran dan hadis. Kemudian sekiranya hukum itu tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis nanti dia akan uh, melakukan ijtihad untuk meng, sama ada mengkiaskan ataupun dia mengambil pendapat ijma' para para sahabat atau ijma' para para ulama yang sebelum itu dan mucitahid yang datang selepas tu seperti Imam Ghazali pun mucitahid juga hebat juga, tapi dia masih lagi menggunakan kaedah Imam Syafi'i dan Afrika maka dia dianggap sebagai mucitahid mazhab dia pun tak sampai nak buat mazhab sendiri sebab dia tak menciptakan usul dia tak dapat nak menciptakan satu usul, satu kaedah satu permula untuk menggali hukum daripada Quran dan Hadis faham? Apalagi yang datang selepas itu seperti Imam Nawawi pun mustahid juga. Tapi dia hanya sekadar mentarjihkan antara pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab. Maka dia hanya mentarjihkan sahaja. Memilih. Maksudnya memilih antara fatwa-fatwa yang sekian banyak di dalam mazhab Syafi'i itu yang mana yang paling muktamad. Kemudian datang lagi selepas itu mustahid fatwa. Maksudnya dia hanya memberi fatwa lah ikut pada keadaan keadaan manusia ketika itu keadaan apa ni sebuah tempat ataupun sebuah masyarakat negara iklim dan sebagainya maka dia akan memberi fatwa sesuai dengan keadaan tersebut lah itu pun tak lari daripada fatwa-fatwa muqtamad dalam mazhab cuma dia memilih antara yang muqtamad tadi mungkin sesuai yang sesuai untuk kawasan ni atau orang yang ni macam ni dan musyidah imutlah tak ada dah tapi hari ini orang satu fahaman yang baru yang dikenali sebagai Wahabi Syarafidhu wallahu alam cuba nak niat tu baik cuba nak mengembalikan semula era kema, kemajuan Islam era apa peningkatan Islam zaman-zaman dulu cuba nak melahirkan semula mujtahi mujtahid rujuk semula Quran dan hadis keluarkan hukum dari Quran dan hadis kalau boleh cipta usul sendiri tak apa ini dia pun tak tak tak mampu nak ya, apa ni mencipta usul bahkan untuk menggunakan usul, untuk memahami usul-usul Imam Imam Mujtahid pun, dia tak mampu. Macam mana nak jadi Mujtahid Mujtahid Jadi, oleh sebab itu wajib bagi orang yang belum sampai ke tahap Mujtahid untuk mengikuti salah satu daripada Imam Mazhab. Wajib, pasal apa? Kita nak beramal, kita nak ikut siapa? Orang yang dah balik misalnya umur 15 tahun yang wajib bagi dia untuk beramal dengan segala kewajipan. Apakah dia perlu ambil Quran, ambil ambil apa, Kita hadis, syai hukum beramal dengan itu boleh. Tak mungkin, tak mungkin, mustahil. Dia pasti ikut orang. Tak dia ikut bapak dia, dia ikut mak dia, dia ikut ustaz dia, dia ikut cikgu dia kat sekolah. Bererti bila dia ikut orang saja, bererti dia dah muqallid, dia dah bertaklid. Nanti kita tengok lah, cikgu dia itu, ustaz dia itu, bapa dia ikut siapa pula. Kemudian orang yang bapa dia, cikgu dia ikut itu, siapa pula, siapa pula. Akhirnya dia akan kembali semula kepada yang atas tu. Imam Syafi'i sini, walaupun dia mujtahid sebelum dia jadi mujtahid, dia mukhalid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, pencipta-pencipta mazhab ni pun, mujtahid mutlah tu pun, mereka pun mula-mula mukhalid -mula juga. Taklid kepada orang lain. Mana ada lahir-lahir itu, balik itu jadi mujtahid? nak jadi mujtahi perlu usaha mula-mula mukallil betul dah faham segala syarat-syarat yang perlu untuk jadi mujtahid baru boleh beristihad baru baca baca hadis ni ha ni hukum dia macam ni boleh itu pun kalau apa ni tak berlawanan dengan quran hadis ijmak dan qiyas kalau istihad dia tu berlawanan dengan dengan dengan empat perkara ni dia hanya boleh ijtihad untuk diri sendiri aja tak boleh dijadikan fatwa untuk orang lain banyak orang cuba-cuba nak berisytihad bolehlah dia berisytihad, bagi dia lah konon-konon dia dah rasa dia mustahil, lepas tu dia nak berisytihad bagi dia seorang lah, benda tu betul kalau benda tu bertentangan dengan ijmat dan kian, ah, maka kita, kita, kita tak pakai kita tolak Ulama tolak lah pendapat tu ha. kalau kita terima juga, jadi kalau kena seribu mustahil, seribu pendapat lah ha. semua orang nak jadi mustahil orang oh, Islam satu juta, satu juta yang mustahil. semua buat hukum sini kalau semua kalau kalaulah semua orang pun seandainya berisytihad semua nak jadi mustahid, semua belajar sungguh-sungguh, mendalami ilmu agama akhirnya berisytihad mesti keputusan dia tak lari daripada empat mazhab mesti sebab empat mazhab ni selesai dah kecuali masalah-masalah yang baru yang timbul, yang belum dibahaskan itu pun tak lari daripada dikiaskan kepada apa yang telah difatwakan dalam 4 mazhab. Sebab itu imam-imam yang datang selepas 4 mazhab itu, imam-imam besar seperti imam Nawawi, imam Ghazali, imam Ibn Hajar, sekalang imam semua itu. Semua terpaksa ikut mazhab. Sebab apa dia dah isytihak juga. Akhirnya isytihak dia sama dengan 4 mazhab. Takkan dia nak mengaku dia punya isytihak. Malu orang kata, eh sama je macam, -macam ni. Sama je isytihak kau macam Imam Malik. Akhirnya dia pun terpaksa menisbahkan diri dia kepada mazhab. Kita pun kalau tak pu hati silakan pergilah ijtihad, belajar sungguh-sungguh belajar semua belajar ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu apa ni, tafsir, ilmu hadis, mutalah hadis, usul fiqh, ilmu balaghah, nahwu, soraf, mantik, badi', maani, belajar semua. Sampai jadi pakar, ha, buat ijtihad. Mai datang kan tengok bagaimana kesulitan syariat. Tu kita bandingkan dengan pak mazhab. Mesti sama punya. Tak kena kat sini, kena kat situ. Tengok usul mana kau pakai. Usul mana yang kita pakai. Kalau kita pakai usul syafi, akhirnya jadi macam tak syafi. Ya? Nak pakai usul hanafi, akhirnya jadi macam salafi. Ya? Nak campur adukkan usul, tak boleh. Nanti dia bertentangan. Dia akan bertentangan, akhirnya kelangkabut. Nak cipta usul sendiri, ya? silakan. Siapa berani cipta usul sendiri? Dah daripada zaman dulu sampai sekarang, tak ada seorang pun yang, yang berjaya cipta usul sendiri. Kalau dia cipta usul sendiri pun, usul dia mesti sama dengan usul-usul imam mazhab pun. Akhirnya dia tak boleh lari daripada mengaku ikut imam mazhab. Walaupun dia tak mengaku dia ikut mazhab, ulama kata barang siapa yang beramal dan amalan dia itu sama dengan apa yang difatwakan dalam mazhab tersebut, maka dia bermazhab tersebut walaupun dia tak mengaku. Macam orang kan, dia baca kunot. Dia semang subuh, dia baca kunot. Akhirnya orang kata dia syafi. Kalau dia kata, oh ni tak suhaif, tak baca gunut. Akhirnya orang kata dia Hanafi. Dia nak lari mana? Oh tak aku bukan Hanafi, bukan Syafi. Dia seorang lah cakap macam tu. Tapi orang menganggap bahawa dia salah satu. Dah selesai lah. Ini cubu cuba konon-konon nak jadi mustahil. Boleh kalau kita cuma hanya sekadar nak mengkaji macam mana imam-imam ni dulu boleh mendapatkan hukum daripada Quran dan hadis. Oh. Hukum ni datang daripada mana? Rukun solat 13 tu datang daripada mana? Kita kaji kaji, kaji, dalil-dalil, kaji dia punya usul-usul, oh, rupanya hukum ni datang daripada sini, sini, sini. Hanya sekadar itu je kita boleh tahu. Nextnya kita kaji macam tu, hanya kita pun mantap, kita pun akan automatik kita akan tunduk dan hormat kepada imam-imam mazhab ni sebab apa? Dia orang dah buat dulu dah. Orang yang lepas dia pun buat, buat dah dan tunduk. Kita apalagi zaman yang makin jauh daripada zaman Nabi. Makin dekat dengan zaman Dajjal ni. Jadi jangan dengan dengan berdaya terperah. dengan terpengaruh dengan uang golongan kembali kepada Quran dan Hadis. Cakap ada Quran dan Hadis tu dah selesai lah. Bila kita ikut Imam Mazhab berarti kita ikut Quran Hadis. Berarti kita ikut Quran Hadis dengan cara yang benar. Kalau kita sini-sini nak pandai-pandai buka kurang hadis, maka kita akan tersesat. Kita tak ada kemampuan. Imam-imam mujtid memudahkan kita, menyenangkan kita, menyediakan kita semua yang telah di-istimbahkan hadis, kita hanya amalkan saja. Cuma yang kita menambahkan ilmu, kita kajilah. Macam mana dia boleh pulaukan hukum ni. Kita belajar tu. Itu boleh lah. Akhirnya kita pun, makin kuat lah kita punya apa ni, pegangan kita kepada mazhab. Okay. Oh, dia lari ke situ pula lah. <laughs> buat pada orang kadar jadi dia kata dia ni, beriman kepada takdir baik dan jahat yang telah berlaku yang sedang berlaku dan yang akan berlaku semuanya perlu kita beriman bahawa semuanya datang daripada Allah SWT saya akan baca dulu kita baca saya terangkan sikit-sikit, lepas tu saya buat kesimpulan sebab benda ni perlu kepada satu kesimpulan yang betul-betul, orang kata apa, penjelasan yang jelas, tidak nanti mesti tak faham sebab so, dalam keadaan ni susah, rahsia dalam rahsia Allah SWT tapi ulama' cuba jelaskan sebaik mungkin untuk memahamkan kita supaya kita tidak terpesong ataupun tidak tergelincir kepada fahamah-fahaman yang telah pun tersesat pada zaman dahulu seperti Muqtazilah Padariah, Jabariah, Murjiah, Mujassima, Mushabbiyah, ini semua tersesat kerana tidak memahami apa yang sebenarnya yang patut dipahami oleh Nabi dan sahabat. Beriman kepada takdir berarti percaya bahawasanya Allah subhanahu wa taala mengetahui perjalanan hamba-hambanya dan mengawasi hal ehwal mereka serta mentakbir urusan mereka dan percaya bahawa segala sesuatu yang berlaku dalam alam adalah dengan izinnya dan bahawa apa saja yang mengenai manusia sama ada bermanfaat dan yang mudarat adalah dengan iradat dan kudratnya firman Allah Subhanahu wa taala ma musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli alim tidak ada yang, yang mengenai daripada bahaya. Melainkan dengan izin Allah. Maksudnya tidak akan kena sesuatu musibah lah. Kepada seseorang itu melainkan dengan izin Allah. Dan pada siapa beriman kepada Allah. Dan secaya, ia yang Allah akan memimpin hatinya ke arah petunjuklah. Kerana Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu surah At-Tawabun. Perhatikan betul-betul per, perenggan tu. Keregraf tu. Beriman kepada takdir berarti percaya bahasanya Allah mengetahui. Itu satu. Maknanya Allah itu mempunyai sifat ilmu yang mengetahui apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku sampai selama-lamanya di dalam ilmu Allah. Tidak ada satu pun yang terkeluar daripada ilmu Allah. Itu yang pertama kena kena kena kena, kena beriman. Mani Allah kan tahu kita akan kahwin dengan siapa, anak kita berapa, kita kahwin satu, dua, ketiga ke empat ke, lapan ini kita mati, mau berapa kita akan buat baik ke buat jahat. Semua Allah tahu kita masuk syurga ke neraka semua dalam pengetahuan dan ilmu Allah. Itu kena beriman. Itu baru ilmu. Kemudian mengawasi hal ehwal mereka serta mentadbir urusan mereka. Bererti segala apa yang kita berbuat di dunia ni Bukan kita buat atas kehendak kita sendiri Ataupun kudrat kita sendiri Semuanya di bawah Iradah dan kudrat Allah Yang akhir tu dibuat kesimpulan dia kata Dengan iradah dan kudratnya kan Iradah ni apa dia? Kehendak Kehendak Kudrat ni apa? Kuasa Jadi percaya bahawa segala sesuatu yang berlaku dalam alam adalah dengan izinnya maksud izinnya ni dengan kehendak dan ilmu, tiga-tiga sekali lah, ilmu, iradah dan kudrat sama ada benar tu bermanfaat bagi manusia ataupun bermudarat bagi manusia, yang baik bagi manusia atau yang tak baik bagi manusia pun di bawah ilmu, iradah dan kudrat Allah ini tiga poin Maknanya kita tahu segala yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku semuanya diketahui oleh Allah. Yang pertama, semuanya dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, maknanya yang telah berlaku pun dikehendaki Allah, yang sedang berlaku pun dikehendaki Allah dan yang akan berlaku pun di bawah kehendak Allah. Dan yang ketiga, yang dah telah berlaku pun di bawah kuasa Allah, yang sedang berlaku pun di bawah kuasa Allah dan yang akan berlaku pun di bawah kuasa Allah. Tidak ada satu kuasa pun Yang boleh menentukan Boleh menyebabkan kejadian Melainkan Allah Ini tiga ni kena Faham tentang Qadar dan Qadar dulu Kalau tiga ni dia faham Selesai masalah Timbul segala persoalan nanti Terjawab dengan tiga poin yang paling besar ni Kalau ini dia tak boleh terima Berarti dia tak faham lagi lah Qadar dan Qadar Cuma nanti akan timbul pula nanti Kalau macam tu kan dia mulalah kalau macam tu nak buat apa nak buat amal buat apa nak semayang, dah takdir dah masuk mereka habis buat maksiat tak apalah Allah takdir Allah buat maksiat dia akan timbul persoalan jadi ialah kerana tiga benda ni akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan jadi manusia tu maknanya ter ter ter, ter paksalah tak bolehlah dia memilih apa-apa yang dia nak buat semua Allah tentukan semuanya Allah tahu, semuanya Allah inginkan, dia tak boleh ada keinginan, semua yang Allah apa benda kontrol yang buat bukan dia buat sendiri. Timbul persoalan macam itulah, betul? Ha. Jadi timbul tiga apa beberapa firqah. Yang pertama, mereka kalau macam tu semuanya Allah yang buat, berarti kita manusia ni tak ada apa, apa, macam robot. Tak boleh buat apa. Itu fahaman dipanggil Jabariyah. Yang diasaskan oleh Jaham bin Shafwan. Di uh, kurun-kurun awal-awal kurun pertama Jahan bin Sofad Eh, awal, awal kurun kedua Awal dan pertengahan kurun kedua lah Maknanya 100 hijrah ke atas Dia mengatakan bahawa Manusia ni tak boleh buat apa Semua Allah buat Berzinah pun Allah buat Kita tak pun Sebab Allah tak dah Akhirnya semua salahkan Allah Akhirnya apa jadi? Salahkan Allah Sampai satu orang ketika zaman Sayyidina Umar je khalifah, dia ditangkap kerana mencuri. Sayyidina Umar tanya sebelum dipotong tangan tu, nak dipotong tangan tu, Sayyidina Umar tanya dia, Kenapa kau mencuri? Dia kata apa? Allah takdirkan saya mencuri. <laughs> Sayyidina Umar jawab apa? Oh, Allah takdirkan kau mencuri punya. Ha, ni Allah takdirkan aku, potong tangan kau. Allah takdirkan aku, potong tangan kau. Ha, jadi kita tak, tak boleh menyalahkan Allah Subhanahu SWT. Sebab apa? Ha, Nanti saya jelaskan. Ini satu golongan yang tersesat. Jabariah dia kata semua manusia terpaksa tak boleh buat apa. Allah yang buat semua. Dia bagilah dalil, ah, wallahu khalaqukum wa ma Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu perbuat atau apa yang kamu kerjakan. Kullun min indillah. Setiap satu tu daripada Allah. Fa'alul limayurid. Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki. Ha. Allah tu yang menciptakan segala sesuatu. Itu dalil dia. Quran. Tapi dia hanya memandang satu sudut saja. Dia tak pandang pula sudut yang lain pula. Satu golongan lagi yang, yang mengatakan bahawa Allah tak campur tangan dalam urusan manusia. Manusia tu yang menentukan perbuatan dia. Baik jahat manusia yang buat. Manusia yang ada kuasa untuk menentukan apa yang dia buat. Allah tak campur tangan. Allah lahirkan jadikan manusia lepas tu Allah biarkan galah engkau. Dan taklah engkau buatlah kalau engkau buat baik kau dapat pahala, kalau engkau buat jahat kau masuk neraka. Dan Allah tak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Lepas manusia tu buat Allah tahu. Alasan dia apa? Ayat Quran juga, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum untuk melainkan kaum itu mengubah nasib dia sendiri. Faman syaa'a falyu'min waman sya fal Kalau kau, kau, kau nak berimanlah sekali tinggallah. Kalau kau nak kafir kafirlah sekali tinggallah. Ha. Ya buatlah apa yang kamu suka. Ha. Ada ayat-ayat yang, yang, yang menunjukkan bahawa Allah tu seolah-olah terlepas diri daripada apa yang manusia buat. Dia faham sudut tu pula. Ha, ini Qadariah Nama-nama grup ni dia panggil Qadariah yang diasaskan oleh Ma'bad bin Juhani awal-awal kurun kedua ataupun akhir kurun pertama. Ma'bad bin Juhani yang tadi Jahm bin Sufwan. Kemudian muncul pula satu lagi orang nama dia Wasil bin Atha anak murid kepada Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri ni Soalan tabi'in yang hebatlah di di Basrah. Hasan al-Basri anak murid Saidina Ali. Tabib dan tabib yang paling masyur sekali. Wasil bin Atha ni mula-mula dia ikut pengajaran Hasan Basri, lepas tu dia tak setuju dengan Hasan Basri dalam satu masalah. Kemudian dia masalah dia Hasan Basri kata orang min yang berbuat dosa besar dosa besar lah, zina ke merompak, membunuh ke, dan dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia adalah seorang fasik yang berdosa besar, dia, dia akan dia akan di apa ni, hukum, dia, dia azab di dalam neraka, tetapi satu hari nanti dia akan dikeluarkan daripada neraka, akan dimasukkan juga ke dalam syurga, tapi Rasulullah Nauta kata tak dia kata orang mukmin yang buat dosa besar, yang tak sempat taubat sebelum dia mati dia tak akan masuk syurga dan tak akan masuk neraka juga dia kat tengah-tengah dia akan berada di satu tempat nama dia manzilatun bainal manzilatain antara syurga dan neraka di Islam buntak bufur buntak akhirnya dia dihalau oleh Asan Batri kerana berbeza pendapat tak setuju dengan pendapat guru dia dia dihalau oleh Asan Batri lepas tu dia buka halqah kat ujung tu dia buat satu fahaman baru dia ni pula punya fahaman terhadap kudrat dia kata Ada perbuat, dua jenis perbuatan Satu perbuatan itirari Satu perbuatan ikhtiari Perbuatan itirari ni perbuatan yang dipaksalah Maksudnya manusia tak boleh nak elak benda tu Contoh mati, sakit, tua kan Mana manusia boleh Kalau sakit, anak sakit lah. Tak boleh kalau mati, datang sakit manusia pun dia tak boleh nak menolak dia tak kehendak dia tak nak sakit tu tak, tak apa tak terjadi tetapkan sakit ini panggil ittirari ataupun orang tu jantung dia sentiasa berdegup kan? mana nak berhenti jantung jangan jangan berdeguk. tak boleh kan? ataupun mengigil kesejukan bila sejuk dia mengigil itu perbuatannya itu dia tak boleh nak halang mengigil, menggigillah tak boleh nak nak berhenti kan itu dipanggil perbuatan ittirari itu yang terpaksa kemudian lagi satu ada satu nama perbuatan ikhtiyari ikhtiari ini maknanya manusia itu yang memilih untuk melakukan perbuatan tersebut kan, macam saya sekarang nak bercakap kan, kan saya cakap boleh ha. sekali saya nak cakap siapa nak alang, itu dipanggil ikhtiari, saya nak angkat tangan teng kan itu perbuatan ikhtiari yang boleh dipilih oleh manusia ha, dia kata yang ni manusia buat yang ikhtiari diri, hanya Allah buat tetapi yang ikhtiari manusia tu, yang buat sendiri ini wasibin atta dan akhirnya dia kerana dia diusir oleh al tadi, usir ni maknanya dia diiktizalkan. Iktizal ni diasingkan. Maka orang pun panggil dia Mu'tazilah, orang yang mengasingkan diri. Jadi Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Maka dia Mu'tazilah dengan Qadariyah ni hampir-hampir ada sama persamaan. Tapi cuma dia lebih ke lebih umum kata semuanya manusia buat. Tapi yang muncul jelas kata yang ikhtiari je manusia yang buat sini tapi yang yang ikhtiari Allah yang buat. Jadi kita ahli sunnah wal-jamaah. Ahli sunnah wal-jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Sya'ari, keturunan sahabat Abu Musa al-Sya'ari dia asal demuktazilah juga tapi akhirnya dia bertaubat daripada fahaman itu sebab dia rasa fahaman itu tak betul, banyak yang bertentangan dengan hadis banyak bertentangan dengan akal sendiri akhirnya dia bertaubat dan dia buat satu lagi fahaman baru, dia kaji semula hadis-hadis Al dan Al-Quran dan fahaman-fahaman Nabi dan sahabat akhirnya dia pun membuat satu ajaran baru dan akhirnya ulama-ulama menerima fahaman ataupun ajaran dia kerana bertepatan dengan apa Al-Quran dan Hadis dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan orang mengelakkan inilah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Akhirnya dipanggil Al-Ash'ari ataupun Al-Ash'irah. Okey, fahaman kita macam mana? Fahaman kita, nanti kita baca habis dulu. Kita, saya jelaskan. Kita sikit-sikit lah. Nanti kan tak habiskan kitab ni. Alam ini tidaklah terjadi dengan sendirinya dan tidak pula dibiarkan segala kejadian dan segala yang berlaku di dalamnya menurut kehendaknya. Tetapi alam dan apa yang berlaku di dalamnya adalah menurut ketentuan qudrat Allah Subhanahu wa dan perhitungannya. Yang demikian terhindarlah dari segala kekacauan dan kemusnahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innakum inna, kul, inna kull shay'in khalaqnahu dengan qadar inna, inna kull shay'in khalaqnahu biqadar sesungguhnya tiap-tiap satu kami telah jadikan dia dengan kadar ataupun ukuran surah al-qamar ayat 49 maka dengan ukuran itu berlaku segala kejadian artinya segala kejadian yang berlaku pada alam dan pada diri manusia adalah menurut ukuran ataupun kadar Sihat dan sakit, kaya dan miskin, nikmat dan sengsara, suka dan duka, ajal dan tempat, kematian serta segala yang berkaitan dengan peri kehidupan manusia dalam perkara yang ia sendiri tidak berupaya mengubah dan menukarkannya. Semua itu adalah termasuk dalam ketentuan kadar Allah. Beriman kepada tada dalam perkara-perkara yang tersebut sambil berikhtiar. ...menurut sebab-sebabnya dapat menghindarkan seseorang daripada keluh kesah... ...menjauhkannya dari gelisah atau kusut fikiran dan putus harapan. Okey. <tuh> Mazhab kita... ...kita percaya segala sesuatu memang... ...ditentukan oleh Allah, diketahui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah... ...dan dibuat oleh Allah SWT... Itu memang kita punya kepercayaan, keimanan. Tetapi Allah SWT apabila menjadikan manusia ini, Allah jadikan dia, Allah bagi dia iradah ataupun kehendak. Kebolehan, keupayaan untuk memilih. Kemudian Allah bagi dia perasaan, hati. Kemudian Allah bagi dia akal, fikiran. Yang mana tidak ada pada makhluk selain pada manusia ni lah. Okey. Memang segala sesuatu secara hakikatnya. Secara hakikatnya di, diketahui oleh Allah, dikendaki lah dan dibuat oleh Allah. Tetapi Allah SWT meletakkan pilihan dalam diri manusia. Dan apabila manusia bila diberi pilihan oleh Allah SWT. Maka disitulah dia timbul rasa untuk memilih. Apakah semua perkara boleh dia pilih? Maka di sini kita kembali semula pada tadi iaitu perbuatan manusia memang terpecah kepada dua iaitu itirari dan ikhtiari. Memang ada perbuatan-perbuatan manusia itu yang berupa itirari. Maksudnya, mana yang terpaksa. Manusia tak boleh lawan. Dia berkehendak macam mana pun tak boleh lawan. Contoh mati. Itu memang itirari bila Allah tetapkan dia mati umur sekian, dia tak boleh ada pilihan dengan, aku tak nak matilah, nanti dululah, tak boleh. Ataupun sakit, ayah kan? aku tak nak sakitlah, nak sihat je. Ataupun tua, kan? aku tak nak tua, nak muda je selama-lamanya, tak boleh. Dia tak ada pilihan. Itu segala-galanya dah ditetapkan, dipanggil itirari. Itu memang manusia tak boleh ubah. Tetapi Allah tidaklah begitu zalim, Membuat semua perkara itu jadi ikhtirari. Satu bahagian yang Allah bagi kepada manusia. dipanggil ikhtiari. Ah, ha, Yang ini ikhtiar engkau. Tetapi walaupun ikhtiar manusia. Sebenarnya berlaku juga dengan kehendak dan kudrat Allah. Diberi beri pilihan. Ha, macam sekarang nak datang kelas tak nak datang kelas. Minggu depan nak datang tak nak datang. Bila nak kahwin tak nak kahwin. Apa? Nak semayang tak nak semayang. Apa? Pilih? Boleh pilih? Okey, walaupun kita diberi pilihan dalam amalan ikhtiari ini, tapi tidak semua pilihan kita itu diizinkan Allah. Itu kena, kena kena pegang. Kita diberi pilihan oleh Allah, tetapi bukan semua pilihan kita itu akan berlaku. Sekiranya pilihan kita itu bertepatan dengan kehendak Allah, jadi... Bila pilihan kita itu bertepatan dengan kehendak Allah. Kita memilih nak buat sesuatu. Tiba-tiba dia jadi. Apa kita rasa? Nah, di situ perasaan pula main. Kita Ada setengah orang merasakan, ha, aku pilih jadi. Dia merasakan dia yang pilih, dia yang buat, dia yang jadi. Ada setengah orang, walaupun dia yang pilih dan benda itu jadi. Dia tetap merasakan bahawa yang menyebabkan jadi ini Allah tetap Allah juga yang mengizinkan benda ni jadi. Ha, itu ada dua jenis manusia perasaan. Setelah dia memilih, dia berperasaan bahawa benda tu jadi sebabkan dia, satu orang lagi dia berperasaan bahawa yang yang jadikan itu Allah. Faham? Kemudian ada satu yang nombor dua, dia memilih tapi tak jadi. Dia pilih nak buat sesuatu, akhirnya tak jadi. Sebab apa? Sebab pilihan dia tak bertepatan dengan kehendak Allah. Jadi apabila dia memilih tak jadi, apa perasaan dia? Ada setengah orang, aduh apa ni? Ini mesti kau punya pasal ni. Ini mesti itu punya pasal. Ini mesti ini punya pasal ni. Dia mengangot, eh, mengangut, dia mengeluh, dia menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni sebab tak jadi. Contohlah dia janji nak nak jumpa dengan satu orang tu pukul tiga. Orang tu tak datang. Lepas tu apabila kena serang. Dia mengatakan, kau ni apa? Ni. Dia penipu pun bohong. Kata nak jumpa aku, tunggu kau bekerja-kerja. jam, tak datang. Padahal kedatangan orang itu tidak dikenaki oleh Allah. Dia tak mengasakan benda itu. Bukan kenal lagi kata, kau ni panggung ni kau teruk dia. Ya, faham tak? Dia merasakan bahawa tak jadi itu bukan disebabkan oleh Allah. Tapi disebabkan oleh orang itu. Tapi orang yang kedua ni, dia pilih tak jadi dia rasa oh ini Allah taala tak izin ini tak jadilah ni nampak tu manusia ni perasaan dia tu sebenarnya yang main peranan yang penting kemudian yang ke, yang ketiga dia tidak memilih sesuatu untuk berbuat sesuatu tiba-tiba benda tu jadi dia tak pilih pun apa ni nak langgar orang misalnya tiba-tiba dia terlanggar orang mana ada orang pilih nak langgar orang adalah itu orang yang nak bunuh orang nak saja itu ada juga. Dia biasanya orang tu dia tak tak memilih untuk langgawang, dia tak memilih untuk sakit, dia ah, sakit tadi itu tak relainlah kan. Dia tak memilih untuk apa sajalah. Tiba-tiba mana tu terjadi kat dia. Mana dia tahu walaupun dia tak memilih akhirnya terjadi maka ikhtiari dia tak memilih tadi pun di bawah ikhtirari terjadi dengan kehendak Allah juga dan yang keempat dia tak memilih dan tak jadi itu biasalah tu memang dia tak pilih dan ini tak jadi dia tak rasa apa-apa faham? jadi antara pilihan dan perasaan Di manusia ni sebenarnya perasaan dia tu yang punca segala-galanya contohnya lah saya bagi satu contoh kita tengah duduk sini tengah duduk satu tempat tiba-tiba ada dua tiga orang duduk jauh sikit dari kita tengok-tengok kita gelak-gelak tengok-tengok kita gelak-gelak apa kita rasa? Apa kita kasih? Yang pertama, A. ada orang mungkin dia rasa, ini mesti kutuk aku ni. Ini mesti kutuk aku. Macam laka, dia ni kutuk aku Punya Entah apa dia kutuk aku ni. Padahal orang tu kan cerita apa pasal dia pun. Orang tu, tertengok-tengok je dia. Cerita pasal benda lain. Gelak-gelak. Tak ada langsung cerita pasal dia pun. Tapi dia rasa, orang tu kutuk dia. Hanya dia marah, dia geram. Tengok orang tu, muka tarik mampulah kau lawa macam, macam lah mengaki orang tu. Pun kau, kau ingat kau bagus sangat. Padahal orang tu tak, tak, tak cakap apa masa dia. Perasaan dia yang yang yang kata oh, orang tu cerita pasal dia. Itu A. Yang B, orang yang kedua, orang tu gelak-gelak-gelak tengok dia, dia rasa eh, tak dia tak dia tak kata apa-apa pun. Dia tak tetap aku saja dia tak ada perasaan pun dia tak terlintas langsung dalam fikirannya yang orang tu tengah tengah mengutuk dia tengok-tengok dia gelak-gelak dia dia tak berasa apa-apa pun dan kebetulan orang tu memang tak tak kutuk dia lah tak kutuk dia tak tak kata kata dia jadi selesai ya? tak ada apa apa yang berlaku yang ketiga dia kata oi orang ni kutuk-kutuk aku ni memang memang betul orang tu kutuk dia lah Ah ha, itu tepatlah. Itu dia punya perasaan dia bertepatan dengan apa yang berlaku. Dan yang keempat, kebetulan orang tu memang kutuk dia pun, tapi dia rasa apa? Eh, dia tak kutuk aku. Kot. Tak adahlah. Mana dia orang tak kutuk aku. Jadi kejadian mengutuk tu sebenarnya memang orang tu kutuk dia cerita bahasa dia, tapi dia dia macam eh, tak kutuk aku lah. Faham tak point ni? Manusia ni sekarang ni yang yang reality yang terjadi itu lain dengan apa yang dia dia, dia rasakan apa yang dia rasakan itulah dia walaupun benda itu terjadi ke tak terjadi ke tak ada ke mana dengan perasaan dia dia yang buat keputusan yang merasakan benda itu oh, macam ni kot itu kot ini kot padahal reality itu terjadi itu kadang-kadang bertepatan dan kadang-kadang berlawanan dengan apa yang dia rasa jadi kita bila dia beri pilihan dan perasaan oleh Allah kita gunakanlah perasaan kita sebaik-baiknya Nabi kena beri batul kat ta'if apa Nabi rasa? Jahatnya menurut Taif ni baling batu aku Nabi kata tak. Sampai hati baling batu pada aku. Nabi tak kata macam tu apa? Nabi merasakan bahawa ini adalah takdir Allah. Allah yang mengizinkan orang-orang Taif tu yang menyebabkan mereka baling batu pada Allah tak izin tak akan yang boleh baling batu. Dia, seka, aa, kerana Allah nak menguji Nabi. Eh dia tak marah. malaikat gunung datang nak hempap benda kita. Tak apa, maafkan dia. Pasal apa? Nabi merasakan ini bukan perbuatan uh, penduduk ta'if tapi ini merupakan takdir Allah. Jadi manusia ini perasaan dia je yang sebenarnya. Jadi dia buat baik, dia buat uh, jahat, dia buat amal uh, soleh, dia buat maksiat, dia, dia buat dosa. Tengoklah perasaan dia macam mana. Kalau dia buat baik, dia merasakan, oh aku yang buat baik. Tengok aku hebat. Dan orang lain lagi dia buat baik, dia merasakan ni Allah Ta'ala yang bagi taufik, bolehlah aku dah sebab itulah aku datang mengaji Jadi dah Allah tak bagi taufik memang aku tak boleh datang Ada orang yang dia buat maksyiat Eh, Allah yang takde aku pun maksyiat Tapi siapa yang buat maksyiat? Siapa yang buat maksyiat? Dia ke Allah Allah hanya menciptakan dan mentakdakan maksyiat Tapi yang buat maksyiat siapa? Manusia yang buat maksyiat Lepas tu dia tak bertaubat jadi dia merasakan eh, ini Allah Ta'ala uji aku dengan maksyiat dengan dosa, aku kena taubat faham tak? jadi manusia ni punca dia perasaan dia tu je selesai, Patut Allah ceritakan perasaan dengan manusia dan Allah tidak akan wujudkan perasaan manusia di akhirat nanti untuk mereka menyalahkan Allah terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada manusia itu. faham tak? manusia ni Oke, okay. Allah Taala dalam ilmu dia Allah tahu Abu Bakar akan beriman, Abu Jahal akan kafir dan Abu Bakar akan dimasukkan ke dalam syurga, Abu Jahal akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam ilmu Allah. Dan Allah mengkehendaki bahawa Abu Bakar itu beriman dan Abu, Abu Jahal itu tak beriman. Kemudian apabila Allah ciptakan Abu Bakar dan Abu Jahal, Allah hantar Nabi perintahkan dua-dua selalu beriman. Bila Nabi, Nabi datang, perintahkan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar berimanlah. ni Allah suruh beriman. Abu Bakar, beriman dengan kehendak Allah. Kerana dia memilih untuk beriman. Dan pilihan dia itu bertepatan dengan kehendak Allah. Dia beriman. Abu Jahal, kehendak Allah tak, tak nak dia beriman. Tapi Allah perintahkan Nabi suruh dia beriman. Dan Allah bagi dia pilihan. Dan dia pilih tak nak beriman. Dan memang kehendak Allah pun sebenarnya bertepatan dengan pilihan. Dia tak nak beriman. Akhirnya dia tak beriman. Dan disebabkan dia tak beriman, akhirnya dia dimasukkan Allah dalam neraka. Dan nanti di akhirat nanti, dia, Allah tidak akan bagi perasaan pada bujah yang mengatakan, Ya Allah, aku, aku tak beriman sebab kau takdirkan aku tak beriman. Allah akan keluarkan perasaan itu pada hati dia. Allah akan merasakan, nah, dia akan merasakan hati dia yang dia tak beriman kerana pilihan dia sendiri. Sebab apa? Bukti dalam Al-Quran. Bukti dia dalam Al-Quran, Allah tak cerita tentang aliran neraka. Dalam surah-surah tu, surah tu malaikat tanya kepada neraka, "Ma sala Apa yang menyebabkan kau masuk neraka? Dia tak jawab, "Takdir aku masuk neraka," buat macam mana? Dia tak jawab macam tu pun. Dalam Quran, Allah sendiri dia akan jawab apa? "Lam nakun minan muslimin." Kami tak nak sembahyang, tak nak beriman. Dalam surah Tabarakalazi al-Mub, apa ni? Apa ni? Malaikat tu tanya kan? Apa ni? Adakah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan Dia kata laqad ja'akum nadzir fakazzabna Kalau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir Dia datang kepada kamu orang yang memberi peringatan Dia kata datang tapi kami membohonginya mendustakannya kalaulah kami fikir kalaulah kami mendengar dan berfikir tentu kami tak akan masuk neraka Dia tak kata pun Allah buat apa datang datangurusan pun Allah tak ada kami masuk neraka neraka dia tak jawab macam tu. Maka Allah letakkanlah perasaan dalam, dalam hati orang yang tu. Bahawa dia tak boleh menyalahkan Allah. Faham tak? Itu setakat tu sajalah yang. Apa ni ulama' jelaskan kepada kita. Supaya kita faham akan masuk takdir tu. Memang semuanya di bawah ilmu kehendak dan kudrat Allah. Tapi kita hidup di dunia ni kita di, ada yang di, memang dikontrol sepenuhnya oleh Allah ada yang dibiarkan oleh Allah untuk kita apa ni, memilih bila Allah memberi kita pilihan disitulah akibatnya membawa kepada syurga dan neraka ataupun dosa dan pahala disebabkan Allah bagi kita pilihan tu, apabila kita memilih yang baik, kita akan diberi pahala masuk syurga, apabila kita memilih yang tidak baik kita akan diberi dosa dan masuk neraka akibat daripada diberi pilihan itulah maknanya kita beri pahala dan dosa dan akhirnya tempat dia syurga atau neraka. Tapi memang ketetapan Allah sudah berlaku bahawa Allah tahu yang ini akan memilih syurga, yang ini akan memilih neraka. Dan nama-nama mereka telah pun terdaftar di syurga dan neraka, tidak akan diubah lagi. Tapi perasaan manusia itu tak pernah akan timbul nanti dia akan mengingkari Allah kecuali di dunia. Di dunia banyak cerita. Dalam Quran Allah cerita. Ada orang yang kata kalau Allah Allah bagi ngemis, dia kami gurimanlah macam tadi kan saya norman kan Allah tadi kan aku mencuri kau mencurilah itu di dunia saja di akhirat nanti tidak akan ada satu manusia pun yang boleh menyalahkan Allah dan tidak akan timbul dalam hati mereka untuk menyalahkan Allah dia hanya akan salahkan diri dia sendiri setakat itu saja takdir yang perlu kita faham kalau kita nak sibuk-sibuk juga kesiannya bujahal Allah takdir senaga ha nah, pergi ikut dia bujahal Abu Jahal pun tak dengan diri dia, kau pergi sibuk-sibuk, kesian Abu Jahal, kesian Abu Jahal. Ha, bagi masuk orang, orang ke, ikut Abu Jahal. Allah dah bagi kita jadi orang beriman, dah bagi jadi kita jadi orang, orang yang beramal, syukur kepada Allah. Sahabat pun confused benda ni. Pernah satu-satunya Nabi bawa dua buku, kanan-kanan, kanan-kanan, kiri Sahabat tanya buku apa tu, ya Rasulullah. Kata dalam tangan-kanan ni, buku ahli syurga, nama dia, nama bapa dia, keturunan dia, semua dalam ni. Dan tangan kiri aku, buku ahli neraka Nama dia, nama bapak, nama keturunan dia semua dah, dia, Dan keputusan telah Tidak akan berubah, tidak akan berkurang Tambah, buku ni dah final lah. Sahabat kata kalau macam tu Nak buat apa? Kita beramal Dah tak ada semua si curga neraka Nabi kata, eh malu Beramal lah kamu kulun muyassarun lima khuliqalah setiap seseorang akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditakdirkan kepadanya kalau dia ditakdirkan akan jadi ahli syurga Allah akan mudahkan dia beramal yang baik di dunia kalau dia ditakdirkan menjadi neraka Allah akan mudahkan dia untuk buat maksiat walaupun dah ditakdirkan kita tahu kita ahli syurga neraka siapa tahu dia ahli syurga atau neraka tak senang kan? walaupun Allah dah takdir kita tahu ke? kita tak tahu maksudnya kita ditakdirkan ahli syurga atau neraka kita beramallah adakah halangan Allah Allah alam menghalang kita daripada beramal Allah bagi kita ikhtiar yang ikhtiari tadi ha amal walaupun kadang-kadang memang kita nak beramal nak datang kelas tak jadi datang Allah tak pilih itu nak bangun tahajud tak jadi bangun Allah tak pilih itu tapi tak apa bukan satu dua hidup bukan satu dua hari je amal pun satu dua je Allah bagi tempoh masa 10 tahun ha hidup ha bodalah dan kebanyakan apabila Allah memberikan pilihan kepada manusia dan bila dia memilih sesuatu yang baik kebanyakan majoriti jadi. Dan kalau dia dibuat pilihan yang jahat, sesikit sangat jadi. Jarang-jarang jadi. Sebab Allah tu maha pengasih, maha penyayang, kan? maha pemurah. Jadi Allah, kebanyakannya Allah tunai kan, kehendak manusia, pilihan manusia ke arah kebaikan. Kadang-kadang kita nak bawa maksiat pun, Allah tak jadikan. Ha, ada orang pilih nak bawa maksiat, malam ni pergi disco. Tiba-tiba tak jadi, pergi majlis selawat, sudah jaya. <laughs> disco juga, tapi <laughs> lain baik ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasihan kalau orang satu hamba itu dia pilih nak buat masyak Allah tak jadikan gambar yang dia apa yang dia pilih. Tapi setengah orang dia tak nak buat masyak terjadi masyak dekat dia. Kenapa? Supaya Allah nak dia bertaubat lebatu. Dia buat masyak akhirnya dia takut lama berbuat dosa ni akhirnya dia pun bertaubat bertaubat minta ampun istighfa. Maka dengan sebab dia bertaubat dia jadi wali Allah. Ada orang mendekat dengan dia dengan Allah dengan banyak bertaubat banyak dosa, akhirnya bertawabat, dari wali Allah, ada orang banyak buat baik sombong dengan kebaikan, jadi ahli riak, maka masuk na'aka ha, jadi Allah tu adil Allah tu maha adil Allah Taala boleh kontrol manusia. Allah Taala boleh biarkan manusia. Allah Taala boleh apa ni? Apa ni mengizinkan apa yang dipilih oleh manusia. Allah Taala boleh tak mengizinkan apa yang dipilih manusia. Allah Taala boleh juga membuat satu yang manusia tak pilih pun. Dan Allah juga boleh membiarkan manusia tak berlaku apa yang dia tak pilih. Jadi Allah tu sebenarnya berkuasa dah terhadap segala sesuatu. Kalau kita kata Allah kontrol semua, berarti Allah lemah, tak boleh biarkan manusia ni? Kalau kita kata Allah Taala bagi seluruh kebebasan manusia, maknanya Allah lemah, tak ada kontrol manusia itu. Jadi Allah boleh mengontrol, boleh membiarkan. Boleh biarkan orang tu buat jahat, boleh biarkan orang tu buat baik, boleh halang orang tu buat jahat, boleh halang orang tu buat baik. Bila Allah membiarkan orang tu buat jahat pun, bukan salah Allah, tapi orang yang melakukan kejahatan itulah yang salah. Sebab yang buat zina bukan Allah. Yang berzina manusia itu dan mana ada orang dia pilih nak semayang misalnya dia buat nak semayang lah. dia pergi masjid kenapa lagi jauh, kenapa lagi jauh, kenapa lagi jauh, tak sampai, sampai masjid ada dia nak buat nak buat baik ni, tiba-tiba tak dia dah berjalan, berusaha usaha nak buat baik kita pergi masjid, kenapa lagi jauh, kenapa lagi jauh tak pergi tali semayang, ataupun dia tak nak berzina, tiba-tiba tak ada kuasa mana tarik tangan dia, bawa dia pergi ke tempat perancuran, pergi berzina, Padahal dia tak nak berzina mana ada mula-mula dia pegang tangan, lepas tu dia peluk Lepas tu dia cium. Lepas tu dia berzina. Dia yang pilih sendiri. Mula-mula dia dia pergi tengok-tengok dalam internet. Lepas tu dia, dia catat alamat. Lepas tu dia pergi tempat tu. Lepas tu dia masuk dia tengok-tengok. Lepas tu dia sewa. Dia buat, dia buat zina. Mana ada tengah duduk, tengah semayang, tengah bilik. Tiba-tiba ada kuasa tarik pergi berzina. Ada. Kena berlaku. Atau mana orang tu dia, dia tengah joget joget dan suku itu tiba-tiba. Dia tarik, pergi semayang. Saya nak semayang. Tak ada. Saya tak nak semayang. Tapi tak tahu ada takdir mana. Tahu tarik saya pergi masjid. Ada. Mana ada berlaku. Semua berlaku. Kebanyakannya. Atas pilihan manusia. Kebanyakannya. Tapi tak semua. Ada juga sikit-sikit. kan. Satu dua contoh yang Allah tunjukkan. Bahawa. Benda tu memang dia tak nak pun. Tiba-tiba berubah. Memang dia tak nak pun jadi baik. Tiba-tiba Allah pilih dia. Bagi dia hidayat. Dia jadi baik. Satu pun, memang tak nak. Dia tak nak buat jahat pun. Tiba-tiba Allah jadikan dia. Jadi jahat. Ada juga itu sekadar Allah nak tunjuk bahawa dia ni maha berkuasa, itu saja tapi tak banyak berlaku kebanyakan yang berlaku yang baik-baik faham sangat tu kodak dalam qadar, yang penting bukan kita faham apa tu kodak dalam qadar, kita beriman dengan kodak dalam qadar, itu yang penting bukan dituntut supaya kita memahami kodak dalam qadar, tak ada seorang pun akan faham Nabi kata benda ni rahsia dalam rahsia Allah, Nabi pun tak tahu jibril pun tak tahu, Allah seorang yang tahu benda ni rahsia dalam rahsia Allah kita hanya dituntut untuk beriman dengan qadar dan qadar. Maksud beriman dengan qadar dan qadar, maknanya kita beriman dengan Allah mengetahui dan menghendaki dan mempunyai kudra ke atas apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku. Dan Allah itu maha adil, maha pengasih, maha murah, memberi manusia ini peluang pilihan untuk dia beramal. Itu sahaja. Pertangkat tu faham, eh? Okey. Seseorang yang beriman akan menerima semua itu dengan jiwa yang tenteram dengan tidak melupakan ikhtiar dalam perkara yang dapat dilakukan ikhtiarnya serta percaya bahawa di sebalik alam yang nyata itu ada kekuasaan ghaib yang lebih gagah iaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Qul katakanlah Lain yusibana illa maa kataballahu lana, huwa maulana wa fal falyatawakkalul muttaqun." Katakanlah tidak akan mengenai kamu Melainkan apa yang telah dituliskan Ditakdirkan oleh Allah Bagi kami Ia adalah penolong kami Dan kepada Allah, -Allah maka, uh, maka Hendaknya orang-orang Yang beriman itu berserah diri Surah Al-Taubah Nampak tu Satu di sisi Allah Satu di sisi manusia Di sisi Allah Allah itu berkuasa Di sisi manusia dia kena Berserah bertawakal kepada Allah Sesungguhnya seorang manusia tidaklah mengetahui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum berlakunya. Dan ia tidaklah pula disuruh mengetahuinya. Kita pun tak tahu besok surga-surga tak ada kita apa. Tapi yang kita disuruh untuk beramal. Kerana persoalan takdir bukanlah urusannya, bukan urusan manusia lah. Urusannya sebagai manusia ialah berfikir, berusaha atau berbuat dan beramal menurut kehendak atau peraturan dan sebab-sebabnya. Allah dah bagi ikhtiar pilihan, buatlah ha, amal yang soleh. Kemudian dinanti hasilnya dan ia tidak dibenarkan berdiam diri dengan tidak ada satu ikhtiar dan pekerjaan. Tetapi diperintahkan pula dijalankan ikhtiarnya dan dilancarkan pekerjaannya itu. Sama sekali tidak disuruh melihat serta menerima apa saja yang akan berlaku kerana percaya kepada keputusan takdir ada tadi. Ha. Hakikat dalam hati iman kena percaya bahawa Allah menentukan segala-galanya tetapi zahir hendaklah mengamalkan syariat. Memang rezeki Allah dah tentukan tetapi syariat kita bekerja, pergi kerja, pergi cari rezeki, pergi meniaga Jangan kata ah, rezeki Allah tentukan, buat anak kerja buat apa? Allah dah tentukan, tak payah kerja Itu berarti hakikat betul syariat jahil Itu orang yang jahil tentang syariat Kalau orang tak kerja, tak kerja mati ya. Tak kerja, tak makan lah aku ha, Itu hakikat jahil syariat lebih Kita seimbang Hakikat dan syariat. Hakikat dalam hati kita memahami segalanya ditentukan oleh Allah. Tetapi zahir kita adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat. Faham ya? Eh? Ha, azan nak lah. Kita baca sikit lagi sampai habis. Atau cukup? Bapak baca sikit kisah, ya. Dalam pada itu, seorang manusia tentulah sedar bahawa walaupun ia diperintahkan berusaha, tetapi adakalanya usahanya kecewa atau hasilnya tidak sebegini yang diharapkan. Sementara itu pula, beberapa kejadian yang tidak disukainya, semua adalah menurut keputusan yang sudah ditakdirkan. Maka kita syukur dan sabar dan reda. Yang jadi syukur alhamdulillah hamulan, kita sabar dan reda. Tawakal kepada Allah demikianlah keterangan yang berhubung dengan rukun iman yang enam yang menjadi dasar kepercayaan orang Islam menurut sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah pada hadisnya kedua ini kesimpulan kesimpulannya orang yang beriman ialah orang yang percaya ataupun tasdik iaitu membenarkan kepada rukun-rukun itu secara keseluruhannya dan beramal menurut menurut tuntutan kepercayaan iman itu serta membuktikan kesan kepercayaan iman dalam tingkah lakunya sebagai orang mukmin yang baik lagi sempurna tidak sebagai orang mukmin yang cacat cedera sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW yang maksudnya seperti berikut, yang pertama demi Allah tiada beriman demi Allah tiada beriman demi Allah tiada beriman, Allah tiada beriman. mereka berkata siapa orang itu ya Rasulullah, orang itu ujarnya ialah orang yang tidak aman sejahtera jirannya oleh segala kejahatannya yang kedua bukanlah orang yang beriman, orang yang kenyang sedang jirannya orang yang lapar Maksud di sini kalau dia mengaku dia beriman berarti dia mesti melakukan perkara-perkara yang baik. dia tidak boleh hanya mengaku dia beriman tanpa ada syariat, tanpa dia mengamalkan apa ni amal-amal yang soleh seperti contoh di situ, maknanya dia buat jahat terhadap jirannya ataupun dia membiarkan jirannya lapar itu bukan tanda orang beriman. Iman ni dalam hati hakikat tetapi buktinya adalah Islam zahir amalan syariat. Faham tak saya kata eh? Di nazanah <coughs> insya-Allah kita sambung pada menghadap. Apa yang baik itu daripada Allah Apa yang tidak baik itu adalah sekalaman Zahira Minta ampun kepada Allah Minta maaf dan Tuan muslimin dan Muslimat Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik Dapat kita faham, amalkan, sampaikan Tutup majlis dengan kafa wa rahmat di Subhanallah bihamni ka Subhanallah wa ilayna Astaghfirullah wa Tuhu wa lait Subhanallah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi